În această dimineață, aș vrea să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu, pentru că El vrea să se ocupe de noi. Așa cum Ted spunea înainte, este vorba de împărăția lui Dumnezeu în care Dumnezeu ne cheamă, în împărăția luminii, împărăția în care legile și principiile lui Dumnezeu guvernează. Și noi trebuie să înțelegem care sunt aceste principii ale lui Dumnezeu. Spuneam în urmă cu două săptămâni că împărăția lui Dumnezeu are principii și forme, că principiile rămân aceleași din Genesa până în Apocalipsa. Formele se schimbă. Întruna se închină poporul Israel, altfel s-a închinat biserica primară și altfel ne cere Dumnezeu nouă să ne închinăm în vremurile acestea ca formă. Dar ca principiu, noi trebuie să venim înaintea Domnului, plin de evlavii. Noi trebuie să venim înaintea Domnului ascultând de principiile Cuvântului Lui Dumnezeu. Ultima parabolă sau pildă pe care Iisus Hristos a spus-o înainte de a se înălța la cer, înainte de a ajunge la calvar, a fost pilda talanților. Înainte de a intra în Ierusalim, I-a adunat pe ucenici și le-a spus această ultimă pildă. Și eu cred că în această pildă sunt câteva lucruri foarte importante pe care Iisus a vrut să le spună ucenicilor. Când cineva pleacă, își concentrează toate gândurile și... Încearcă să fie cât se poate de concis, cât se poate de clar. Iisus care știa că va pleca, că după intrarea în Ierusalim va urma Golgota și după Golgota va urma înălțarea la cer, El a dat această pildă unde vom găsi un izvor nesecat care ne învață cum să procedăm până va veni El.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 Îndată cel ce primise cinci talanți s-a dus și a pus în negoți și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat cu ei alți doi talanți. Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acestora s-a întors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 și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe lobul acesta, netrebnic, aruncați-l în tunelicul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este ultima pildă pe care Isus Hristos a spus-o ucenicilor Lui. Este evident că această pildă nu trebuie prea mult pentru a înțelege, este vorba de Dumnezeu și de copiii Lui de robii lui, de ucenicii lui. Este foarte clar că stăpânul este Dumnezeu, iar administratorii sunt copiii lui Dumnezeu, robii lui Dumnezeu, cei care ascultă de Dumnezeu. Și în această dimineață mi-am intitulat mesajul administratori sau proprietari. Pentru că noi trebuie să înțelegem care este poziția noastră în lucrarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, Iisus Hristos, tot ceea ce a avut pe pământul acesta, a încredințat ucenicilor lui, inclusiv pe mama lui. Și s-a dus departe, noi zicem la al treilea cer, la mii de ani lumină distanță, dar a rămas aproape în același timp. Pentru că le-a spus ucenicilor, eu mă duc, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ, acum și voi trebuie să vă duceți. Să propovăduiți Evanghelia la orice vă făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va, va fi osândit. Și apoi le-a spus, învățați-i pe cei ce vor crede. Tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în fiecare zi. Cu alte cuvinte, El este în cerul dar este cu noi. El este plecat, dar El vede ce facem, pentru că este cu noi. Și noi trebuie să înțelegem că suntem responsabili de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat nou. Pentru creștinii zilelor noastre de astăzi este foarte important să definească clar Cine sunt ei? Proprietari sau administratori? Noi trebuie să înțelegem poziția administratorului și trebuie să înțelegem poziția proprietarului. Scopul acestei investiții pe care Dumnezeu a făcut-o, care credeți că este? Să-i verifice pe robii săi? Scopul final este ca atunci când se va întoarce să primească mai mult bocăția lui să crească împărăția lui Dumnezeu să se extindă pentru că Dumnezeu are aceste principii. El nu investește ca să nu aducă câștig. Planul și voia lui Dumnezeu este ca și noi, ca și copiii lui, să trăim această experiență pe pământul acesta și să vedem cum Dumnezeu lucrează prin viețile noastre, în momentul în care noi respectăm principiile lui Dumnezeu. Haideți să vedem poziția administratorului. Poziția administratorului este caracterizată de câteva atitudini pe care trebuie să le aibă robii care au primit din partea lui Dumnezeu Averea lui, investiția lui, care au primit talanții lui și care nu i-a încredințat. Primul lucru pe care trebuie să-l facă administratorul trebuie să definească clar ce este el, cine este el. Chiar, chiar dacă cel care i-a dat acest talent a plecat, n-a trecut pe numele lui, Ceea ce a dat. El este un administrator. Și aș vrea să vedeți cum acționează un administrator. Vreau să vă dau un exemplu în felul acesta. Cum acționează un administrator? Este un exemplu care îl face. Să zicem că eu sunt administrator. Și administratorul spune am nevoie. De 100 de ron. Mulțumesc. De unde ai? Ia. Stai, fi sincer. De la tine. Ah, deci eu ți-am dat înainte de program. Da, exact. Deci, tu ai știut că ai primit de la mine da. și că am să-i cer când am nevoie. Da. Îți mulțumesc că ai fost prompt și nu te-ai gândit dacă mi-i dai sau nu mi dai. Îți mulțumesc că i-ai ținut bine, i-ai cam împăturat, i-ai cam îndoit, dar e ok. Mulțumesc! Okay. El i-a primit de la mine. Și când i-am cerut, n-a așteptat ca altcineva să vină. Și a venit și mi-a dat. Acum dacă eu aveam această sută de roni împărțită, i-aș fi dat lui 90 de roni. Deci ăștia să ai mei, i-am dat lui, i-am cerut să mi-i dea și când am văzut că este generos și este gata să mi-i dea, îi dau înapoi 90 de roni și 10 îi păstresc pentru mine. Pentru că mai am încă administrator credincioși. Cum te-ai simțit, Căline, să-ți fi dat 90 de roni și să zic, ăștia ăsta tăi, folosește-i pentru nevoile tale? Bine, da? Ok. Am să-ți dau. Noi trebuie să definim foarte clar, frații mei, noi trebuie să înțelegem că tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem, avem și suntem datorită lui Dumnezeu. El este creatorul nostru. El este cel care ne binecuvântează cu sănătate, cu putere, cu minte, cu înțelepciune, cu inventivitate, cu creativitate, în deciziile noastre și în investițiile noastre. Și tot ceea ce avem, noi trebuie să înțelegem că este de la Dumnezeu. Și că noi suntem administratori ai harului felurit a lui Dumnezeu. Și aici nu vorbim numai de bani. Pentru că acest har felurit al lui Dumnezeu începe de la finanțe și până la câștigarea de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Tot spectrul binecuvântărilor lui Dumnezeu, familie, binecuvântări, pace, liniște, somn liniștit, multe lucruri sunt incluse aici în binecuvântările Lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați să fim cinstiți cu Dumnezeu. Ca și administratori aș vrea să definim astăzi dacă suntem administratori sau proprietari. Dacă suntem administratori, suntem responsabili înaintea stăpânului nostru. Al doilea lucru care trebuie să-l clarificăm este faptul că noi nu putem să facem datorii. Nu putem să facem datorii. Ca și administratori, noi trebuie să înțelegem că ceea ce am primit este dat cu scopul de a câștiga, nu de a pierde. Noi trebuie să fim cât se poate de grijulii în deciziile pe care le luăm, în modul în care administrăm. Și trebuie să administrăm în așa fel încât să nu producem datorii. Adică să te întinzi cât îți ajunge plapum. Vreau să vă dau un exemplu din viața noastră ca familie. Am venit din Statele Unite și știam pentru ce am venit. Aveam o viziune cât se poate clară. Cunoșteam ceea ce vrea Dumnezeu cu noi. Am avut o sumă care am pus-o și am împărțit-o pe fiecare lună, pe fiecare an și am zis, aceasta este suma pe care o avem. Și am avut o viziune pe termen lung, nu pe termen scurt. Pentru că dacă aveam o viziune pe termen scurt, tot ceea ce aveam puteam distruge în două luni. Se ducea. Exact așa cum atunci când am mers în Statele Unite, am avut 200 de dolari care erau pentru două săptămâni și noi i-am nimicit în două zile. N-am avut o viziune, o perspectivă. Când ne-am întors înapoi, am avut o viziune și am știut ca să mă pot încadra în acest quantum pe care îl am, va trebui să fiu cât se poate de înțelept în tot ceea ce fac. Și atunci am decis să nu mai îmi fac casă în oraș, ci să o fac la țară. La țară. Unul din prietenii mei care avea o casă de un milion de mărci aici, mi-a zis, bă, ce te apucat să mergi la țară? Am zis, eu știu ce fac. Apoi, înainte de a face orice, am plantat în grădina, în pământul pe care îl aveam, pom. pom fructifere, am făcut olivadă. Apoi am săpat un puț, pentru că știam eu că va veni vremea când apa va fi foarte scumpă. Am învățat eu câteva lucruri. Apoi ne-am făcut o grădină. Apoi la casă am muncit cât s-a putut noi și n-am plătit pe alții. și copii copiii au învățat să pună faianță. Să facă tot felul de lucrări. Ei deja când vor începe casa lor și ei știu să facă anumite lucruri. Și am făcut lucruri care știam că trebuie să le am în considerare pentru că altfel intru în datorii. Altfel va trebui să merg să cerșesc. Și lucrul acesta... Nu era bun pentru viziunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. În felul acesta, la ora actuală, avem fructe, chiar și iarna, avem legume, mai cumpărăm unele din ele, când se strică cele pe care le avem, nu plătesc apă. Am înlocuit toate becurile cu incandescență, cu becuri economice, făcut ne mirăm, ne mirăm, analizez fiecare factură care îmi vine și acolo unde pot să scad ceva. Mă iau cu copiii și privind telefoanele, privind toate astea, le spun, trebuie să alegem varianta cea mai bună, să fim confortabili, dar în același timp să coste cât mai puțin. Pentru că sunt aceste variante. Și aș vrea să înțelegem ca administratori al lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că trebuie să administrăm în așa fel încât să nu ne facem datorii. Aș putea să vorbesc mult aici. Al treilea lucru care trebuie să-l facem este dacă avem datorii să le achităm imediat. Dacă ai făcut datorii înainte de a cunoaște principiul acesta, că tu ești administrator al lui Dumnezeu pe pământul acesta, începând de la finanțe și până la alte lucruri din viața ta, tu trebuie să înțelegi că nu trebuie să fii dator nimănui. Vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu din... Deutronom 28, cu 12. Ascultați ce vrea Dumnezeu pentru administratorii Lui. Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvânteze lucrul mâinilor tale. Vei da cum prumut multor neamuri dar nu vei lua cu Domnul te va face să fii cap și nu cod. Frații mei, noi nu putem trăi pe pământul acesta oricum. Noi nu ne putem permite să călcăm legile lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim cap, dar tu nu poți să fii cap dacă ești dator pentru că ești rob datoriei tale. Și dacă sunt aici oameni care știu să calculeze ce înseamnă să fii dator la bancă, ce înseamnă să fii dator la cineva, cum dormi când știi că vine timpul scadenței și nu poți plăti? Dumnezeu vrea să ne scutească de aceste lucruri. Ca administrator lui Dumnezeu vrea să înțelegem principiul acesta noi trebuie să ne achităm toate datoriile. Pentru că dacă nu-ți achiți datoriile, nu vei câștiga. Vei fi rob, vei fi coadă și niciodată nu vei câștiga. Acum există societăți bazate numai pe consum. De exemplu, cum este societatea americană. Majoritatea americanilor trăiesc pe carduri și este o momeală pe care diavolul, mamona, o dă oamenilor. Să vă impresia că au bani și că pot să-și permită orice și când devine termenul scadenței și când văd că trebuie să plătească mult mai mult decât au primit, atunci își dau seama... Ce am făcut? Dumnezeu vrea ca copiii Lui să fie binecuvântați. Dumnezeu vrea ca tot ceea ce facem să fie sub binecuvântarea Lui. El vrea să deschidă cerul, El vrea să binecuvânteze lucrul mâinilor noastre, El vrea ca noi să fim, să fim cei care să dăm așa cum El este, darnic și dă. Apoi, al patrulea lucru foarte important în ceea ce privește poziția administratorului este ca noi să fim cinstiți, să nu manipulăm, să nu introducem în negocierile și în managementul investiției noastre manipularea și controlul. Pentru că manipularea și controlul sunt acțiuni oculte. Când am mers în Statele Unite, nu vă putem spune numai ce am experimentat, am fost mirați de imaginea pe care americanii o aveau despre români. Pentru că majoritatea păstorilor au văzut poze colibil, în poze colibile țiganilor, dar ăia, ăia care n-au numai colibă. Și pe ei care poate n-au nici colibă, ci trăiesc în car. Ăștia migratori. Și ei aveau imaginea că românii trăiesc în colibe, în peșteri, și că umblă cu care, cu cai, și se mută dintr-un loc în altul. Am fost foarte supărat de această manipulare pe care o făceau chiar unii păstori. Și când am mers, am luat cea mai frumoasă prezentare a orașului Oradea, cartea orașului Oradea, cu cele mai frumoase picturi, clădiri. Și am pus-o pe masa fiecărui păstor. Și am zis, schimbați-vă imaginea despre România. România e altfel. În România avem lucruri de mare valoare. Oamenii sunt educați, oamenii sunt deosebiți, au nevoie de Dumnezeu. Vă chemăm acolo, nu ca niște colduși, ci vă chemăm acolo să ne ajutați la recolta mare pe care o face Dumnezeu. Frații mei, copiii lui Dumnezeu nu trebuie să ajungă să-și cerșească pâinea. Copiii lui Dumnezeu, care se încrede în Dumnezeu, cum spune Psalmistul, N-am văzut pe neprihănitul lui Dumnezeu părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Pentru că Dumnezeu este Cel care îi binecuvântează, deschide cerul. Dar noi trebuie să fim administratori a lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să folosim metodele lumii acesteia de manipulare, de control, viclenie. Pentru că robul care n-a lucrat cu ceea ce i-a dat stăpânul a fost numit viclean, leneș, netrebnic. Cum te va numi pe tine Dumnezeu ca administrator în împărăția lui? Îmi pun această problemă și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să mă lumineze. Să pot să fiu cinstit în tot ceea ce fac în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, al cincilea lucru, în ceea ce privește poziția administratorului, administratorul trebuie să fie credincios. Trebuie să lucreze cu mâini harnice, trebuie să lucreze ca și cum stăpânul ar fi acolo lângă el, chiar dacă el este plecat departe. Trebuie să lucreze știind că vine ziua socotelii. Dumnezeu vrea ca fiecare din noi să fim credincioși lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să lucrăm. Și de multe ori eram foarte atent cu cei cu care lucram sau când aveam companii care am angajat lucrări cu ei, vedeam cât șeful este prezent Toată lumea lucrează de zbârne, se face rapid, îi vezi cum se mișcă, cum nu încearcă să, să piardă niciun timp, fiecare știe care este treaba lui. După ce a plecat, se joacă cărți. În Împărăția lui Dumnezeu nu se poate așa ceva, frații mei. Pentru că, așa cum v-am spus, stăpânul nostru este plecat, dar este cu noi. El are videocamere. El știe. Tot când a mers în America, înainte de a merge, eu am înțeles că patronul stă în biroul lui și vede cum se mișcă fiecare. Pentru că are videocamere de jur prejur. Și că știam lucrul acesta, la un moment dat patronul te cheamă și îți dă un cec și spune mulțumesc pentru munca pe care ai făcut-o până acum. De acum încolo ești liber. Aș vrea să înțelegem în împărăția lui Dumnezeu ca și administratori, noi suntem observați de Dumnezeu și Dumnezeu cunoaște până și gândurile noastre. Nu numai acțiunile noastre, nu numai modul în care noi operăm, el cunoaște gândurile noastre. dă Doamne, puterea și tăria de a respecta înțelegerea cu tine, că vom sluji toată viața cu credincioșie. Ajută-ne, Doamne, să-ți fim credincioși ție și să slujim după principiile tale, să aplicăm principiul întâiului născut, să aplicăm principiul. Multiplicării, să înțelegem legea semănatului și să lucrăm cu mâini harnice în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care, dacă noi săpăm și udăm, El dă binecuvântare și rot. Dar dacă nu mă pui sămânță acolo și aștept să vezi ce se va întâmpla la toamnă, vei vedea dacă vei vedea ceva. Dacă nu cumva buruienile vor ascunde tot ce ai crezut tu că vei avea toamnă. Doamne, ajută-ne să fim administratorei Tăi. Ajută-ne să înțelegem la ceea ce Tu ne-ai chemat. Și acum vei spune care este legătura. Înțelegem că astăzi am avut zeciuiala și că trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu. Și trebuie să fim administratori buni și atunci când Dumnezeu ne cere ceea ce ne-a dat, să fim gata și să dăm, nu cu noi iară vine. Ci cu bucurie, cu inimă deschisă. Este o oportunitate să-i dau lui Dumnezeu, să am o întâlnire cu Dumnezeu, să pot să-i dau și lui Dumnezeu, să vadă că sunt un administrator bun și credincios că ne-am îngropat în pământ și că nu vin cu fața în jos, ci vin cu fața ridicată înaintea lui, cu seninătate și bucurie. Și spun, Doamne, uite, cei al Tău îți dau, nu te înșel. Dar avem și cina Domnului și care este legătura între administrator și proprietar? Și vrea să înțelegem că este o legătură cât se poate de strânsă. Și aș vrea să înțelegem în această dimineață poziția proprietarului paralel de poziția administratorului. Și primul lucru pe care vrem să-l înțelegem este că proprietarul este generos. A dat toate avuția lui. Și acum referindu-ne la Dumnezeu, a dat ce a avut mai scump. Cui? Nouă. Nouă, copiilor lui. Ce a avut mai scump. Acum eu am aici o bagnotă de un milion de dolari. Nu, nu vă, nu vă mint. Scrie pe ea un milion de dolari. N-ați știut că este o bagnotă de un milion? Ai văzut în America? Cum? În filme, film, nu. Bun. Eu am. Vedeți? Vezi, deci, zice, ce bogat este. Și eu când am văzut-o, cine a ce? simțit aceea? Ce-i face cu ei? Imaginați-vă. asta e seamănă cu real, dar e fals. Dar imaginați-vă că vine cineva și vă dă un milion de dolari. Ce ați face? Ce ați face cu el? Când ăștia care câștigă la loto sunt întrebați, ce veți face cu banii aceștia? 5 milioane de euro. Ce veți face cu ei? Unii le șină. Alții din momentul respectiv nu mai pot dormi. Pentru că dacă li se dă numele și cumva și numărul de telefon, zbârneie telefoanele de numai număr. Încearcă să se ascundă, încearcă să fie tranzacția cât se poate de secretă, anonimă, nimeni să nu știe. Și pe urmă când încearcă să investească, își dă seama că nu e ușor. Să investește. Stăpânul, spune Pilda, a dat fiecăruia după puterea lui. Sunt oameni care pot administra o mie de euro, sunt alții care pot administra zece mii de euro, sunt alții care administrează un milion de euro. Fiecare are capacitatea lui. Dar noi aș vrea să înțelegem în împărăția lui Dumnezeu, proprietarul Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia din noi ce-a avut mai scump. Ce-a avut mai scump pe Fiul Său. 1 Petru, capitolul 1, versetul 18 și 19 că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos. Frații mei, astăzi veți primi un pahar cu sângele scump, care reprezintă sângele scump al Iisus Hristos este ceva autentic, nu este nici copie, nu este nici făcătură, pentru că Iisus a luat același pahar și l-a dat ucenicilor zicând, luați și beți din el. Pentru că în momentul în care faceți această lucrare, puneți puterea sângelui lui Isus Hristos peste voi, peste viețile voastre, peste gândurile voastre. Pavel spune în evrei: Dacă sângele taurilor și a sapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, le aduce curățire cu cât mai mult, sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel s-a adus pe sine însuși jertfă fără pastă lui Dumnezeu, vă va curăți cugetele voastre de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Celor care au gânduri și nu pot dormi noaptea, Îți sfătuiesc, citiți versetul acesta și puneți puterea sângelui lui Isus Hristos peste gândurile care vin și veți vedea cum fug! de puterea sângelui lui Iisus Hristos, gânduri care vă macină și care nu vă dă liniște și pace, cereți puterea sângelui lui Iisus Hristos în momentul în care vă veți împărtăși și veți vedea generozitatea lui Dumnezeu că acționează la 2000 de ani distanță în viețile noastre și că această investiție a lui Dumnezeu este actuală și astăzi. Aleluia! Dumnezeu este generos și ne-a dat ce a avut mai scump, sângele scump al Lui Iisus Hristos. Haideți să nu-L rupem, haideți să nu-L neglijăm, haideți să nu-L îngropăm în pământ, haideți să folosim harul acesta, averea aceasta, investiția aceasta lui Dumnezeu, să o folosim pentru noi și pentru cei din jurul nostru, că Dumnezeu vrea să câștige, de aceea este generos. Dumnezeu nu te vrea numai pe tine, ci Dumnezeu vrea să aibă o mulțime de oameni din toate națiunile Pământului, din toate păturile sociale să îi îmbrace în haine albe și să albească cerul atunci când vor ajunge în fața tronului lui Dumnezeu ca îngerii ca herovimi și serafimii să-și pună întrebarea de unde vin aceștia ei și au spălat hainele în sângele Mielului și le-au albit prin puterea sângelui lui Isus Hristos El este generos al doilea lucru foarte important, el are încredere în noi. Pe când încă eram păcătoși, pe când încă ne te văleam în mocir la păcatul lui, el a hotărât să dea ce a avut mai scump pentru noi. Pe când încă eram în țarina lumii acesteia și nimeni nu vedea o valoare în noi. Dumnezeu a avut încredere în noi și El a fost acela care a plătit înainte ca noi să realizăm că putem accesa această valoare a Lui pentru noi în mod personal. El a făcut disponibil cecul și cecul așteaptă semnătura ta. Așteaptă semnătura ta. Pentru că cu fără semnătură n-are valoare. Dar când tu -ți vei pune semnătura acolo, că ești de acord să primești această valoare din partea lui Dumnezeu. Și te vei angaja să fii un administrator a ceea ce Dumnezeu îți dă în momentul acesta tu devii partener cu Dumnezeu. Dumnezeu a exprimat încrederea Lui în noi, înainte ca noi să realizăm lucrul acesta. Și aș vrea să reținem lucrul acesta. Dumnezeu are încredere în noi. Sincer vă spun, n-am încredere în mulți oameni. De-aia i-am dat la Călin cei 100 de roni, că știu că mi-i dă înapoi. Și nici nu bine să ne încredem în oameni. Trebuie să avem un grad oarecare de risc care să ne-l asumăm. Dar aș vrea să spun că Dumnezeu este diferit de noi. Dumnezeu are încredere în noi, încredere oarbă. Așa cum soțul trebuie să aibă încredere în soție, așa cum părinții trebuie să aibă încredere în copiilor, Dumnezeu are încredere în noi. Și apoi, al treilea lucru pe care trebuie să-l considerăm în această dimineață privind poziția proprietarului, este că Dumnezeu ne va cere la socoteală. Că Dumnezeu are o vreme a socotelii cu gând să ne răsplătească pentru lucrarea pe care am făcut-o. Că foarte mulți privesc această calitate a lui Dumnezeu ca ceva de temut, că Dumnezeu ne ia la socoteală, la bani mărunți, ca să ne pedepsească. Nu! Dumnezeu a spus robilor săi, mă duc și mă voi întoarce și va trebui să-mi dați socoteală pentru că vreau să vă binecuvântez. Vreau să vă binecuvântez. E intenția Lui pentru noi. Evrei 11 cu 6 fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește tuturor acelora care îl caută. Deci Dumnezeu răsplătește. Dumnezeu nu e un patron din asta care... Când vede banii în mână, salut, nu-ți mai dă ni salarul. Și acum am auzit că au pățit unii prin Italia, prin Spania. Nu! Nu! Dumnezeu vrea să-i dai socoteală ca să știe cum să te răsplătească. trei cu opt. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una... Și fiecare își va primi răsplata după lucrul pe care l-a făcut. Dumnezeu nu are încurcături în genul acesta. Dumnezeu nu își schimbă valorile. Dorința lui Dumnezeu este să ne răsplătească pentru tot ceea ce am făcut. Pahar de apă l-ai dat în numele Lui, Dumnezeu îl va răsplăti. O vorbă bună, ai spus, a încurajat pe cineva, Dumnezeu va răsplăti. Tot ce oamenii nu ți-au răsplătit, Dumnezeu îți va răsplăti. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu ești generos, că Tu ai încredere în noi și Tu ne vei cere la socoteală cu gândul să ne răsplătești. Dar dacă noi nu vom fi credincioși Ție, Răsplata se va transforma în pedeapsă. Și aici nu vreau să vă speriu. Aici nu vreau să vă speriu doar, așa cum spune Apostolul Petru, caut prin înștiințări să vă trezesc mintea sănătoasă. Să realizați că noi suntem pe pământul acesta, că operăm în împărăția lui Dumnezeu, că Dumnezeu a avut încredere în noi, generozitatea Lui s-a arătat față de viețile noastre și că El vrea să câștigăm pentru împărăția Lui tot ceea ce facem pe pământul acesta să fie concentrat în această direcție. El este cel care vrea să, să se angajeze să fie alături de noi. Și ca noi să reușim, ne-a dat principii pe care să le aplicăm și dacă aplicăm principiile lui Dumnezeu, nu falimentăm. Metodele oamenilor se schimbă de la o perioadă la alta. Legile managementului în diferite companii, în diferite situații, în diferite orânduire, se schimbă de la o rânduire la alta. Dar Dumnezeu are principii și legi care lucrează de câteva mii de ani. Și sunt oameni care sunt martori pentru noi, care ne spun. Merită să te angajezi împreună cu Dumnezeu. Merită să fii conectat la scopul lui Dumnezeu, privind împărăția lui Dumnezeu. Vedeți ceea ce am citat înainte din 1 Corinteni, capitolul 3, s-a întâmplat în Biserica Primară. În Biserica Primară oamenii au început să se separe. Unul era cu Pavel, ai ceva extraordinar. Alții erau cu Apolo. Alții au spus, noi suntem cu Isus. Pavel, Apolo, este mai mici ca și Isus. Noi suntem cu Isus. Și au început oamenii să se divizeze. Și s-a ridicat omului Dumnezeu și a spus, cei asta între voi? Pentru că Dumnezeu nu vrea să vă divizați. Pentru că cel ce udă și cel ce sădește sunt la fel și își vor primi răsplata de la Dumnezeu după lucrarea pe care au făcut-o. Dumnezeu este Cel care face să crească. Haideți să nu ne mai separăm. Haideți să nu ne uităm la baptiști, să nu ne uităm la penticostali, la ortodoxi, la reformați. Haideți să ne uităm în împărăția lui Dumnezeu și astăzi să lucrăm sub puterea harului lui Dumnezeu și în această dimineață să beneficiem de harul pe care îl avem din partea lui Dumnezeu, de a fi parte și de a lua în mâna noastră paharul cu rodul viței care reprezintă sângele lui Iisus Hristos și pâinea care reprezintă trupul lui Iisus Hristos care s-a dat pentru mulți ca să aibă viață. Astăzi vei avea în mâna ta aceste taine ale lui Dumnezeu care le vei ridica între cer și pământ și este o mărturie că tu accepti să fii administrator al lui Iisus Hristos. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune înaintea Domnului și să cerem Domnului, Doamne, învrednicește-mă să pot să iau acest sânge scump care l-ai dat în generozitatea ta pentru viața mea, pentru iertarea păcatelor mele. Pentru protecția mea, pentru curățirea mea, pentru a mă îmbrăca în haine albe. să mulțumesc, Doamne, și vreau în această dimineață să-l iau cu toată curățirea de inimă. Cei care sunt numiți pentru aceasta aș vrea să vină, vom împărți și fiecare aș vrea să ia un pahar în mână. Nu-l veți lua până când îl vom lua toți împreună. Și vom cere astfel în conștiența a ceea ce reprezintă trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, vom cere ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste în viețile noastre.